velkommen til bogmærket Jule Edition. I dag er det den 17. december, og derfor skal vi læse det 17. kapitel af bogen. Det er rigtigt. Ja. Hvad håber du på, at der kommer til at ske? Hmm, jeg håber snart, at vi altså at, at drengen og Nisse møder hinanden rigtigt, rigtigt. Ja, det håber jeg også lidt. Men jeg håber også, at der er flere juletraditioner. Jeg synes, det var mega hyggeligt, at de er små Om det er rigtigt. Sådan nogle traditioner kan jeg også godt lide. Ja. 17. december. I dag, siger bedstefar. I dag skal vi to en tur i skoven. Hvad skal vi derefter, spørger jeg. Vi skal hente et juletræ, siger bedstefar. Et rigtig kønt, grønt juletræ med masser af grene til at hænge kagemænd og krammerhuse på. Åh, oh, siger jeg. Men... Jeg troede ellers, at man købte juletræerne. "Hej", <laughs> siger bedstefar, og tager sin tykke frakke på. Man kan nok høre, du kommer fra en by. Men ser du, ligesom man malker køerne her, i stedet for at købe mælk, på samme måde hænder man selv sine juletræer. Far har nemlig nok af dem. Og så vandrer vi over markerne. Hunden Sofus er med. Den kan stadig ikke lide sne, men den er ked af at blive hjemme, så i dag har den altså bestemt sig til at prøve at gå en snetur. Den går og løfter benene meget højt, for ikke at få for meget sne på dem. Ha, siger bedstefar. Det ser næsten ud, som om vi må købe et par støvler til ham. Vi går ned mellem bakkerne mod en lille skov. Bestefar siger jeg. Det er da mærkeligt, at voksne mennesker tager juletræer ind i stuerne. Børn må næsten aldrig tage kaniner og døde snoer og pinsvin og græn med ind i stuen, fordi der altid skal være så pænt og sådan. Men alligevel tager voksne mennesker et kæmpe stort juletræ ind, og hænger en masse ting op på det. Og damer bliver ikke engang vrede, hvis juletræerne drysser lidt. Men de bliver helt skøre, hvis drengen drysser lidt jord på guldtæppet. Du har ret, Sønneke, siger min bedstefar. Du har ret. Voksne er under tiden lidt sære, især ved juletid. Men forstår du, i gamle dage, der folk ikke havde ordentligt lys på gaderne, dengang... Da de ikke kunne se tv og gå i biografen, der syntes de alle sammen, at vinteren var forfærdelig lang og mørk. Og så bestemte de sig til at tage et grønt træ med ind i stuen for at have noget at se på, der bare lignede sommer en lille smule. Åh, på den måde, siger jeg. Vi er kommet til skoven, der dufter dejligt af græn og harpiks derinde. Og så er der så utroligt stille. far griber fat i min arm og visker. Se der. Jeg stiger ind i skoven, alt hvad jeg kan, og derinde sidder Mikkel Rev og kigger på os. Han ser næsten ud, som om han tænker, hvad skal de to sære størrelser her? Men så får han øje på Sofus, og vips er Mikkel væk, og Sofus glemmer helt, hvor vemlig sneen er, og styrter efter Reven. Og så går den vilde jagt ud og ind mellem træerne. Samtidig er det ikke til at se, om det er Sofus, der er efter Mikkel, eller Mikkel, der er efter Sofus. Til sidst forsvinder Mikkel i sin hule, og Sofus følger efter. Han vil nok gerne se, hvordan Mikkel bor. Bestefar far jeg går videre i skoven, til vi finder et godt træ. far fælder det med en økse, og så starter vi hjemturen. Og så kommer Sofus. Han halter og ser meget slukkøret og elendig ud. Nå da! siger bedstefar. Mikkel Rev var nok ikke i humør til at have gæster i dag. Sofus siger ikke noget. Ikke engang et en lille bitte bjef. Men han ser meget fornærmet ud. Det var det 17. afsnit. Jamen, der var ikke rigtig nogen nisser med. Nej, men der var juletræer. Der var juletræer, og det var lige det, du håbede på. Det var lige det, jeg håbede på. Jeg elsker juletræer. Har du et juletræ derhjemme? Nej, det har jeg faktisk ikke. Du har ellers plads til det. Det har jeg. Hvorfor har jeg ikke noget juletræ? Men det er fordi, vi har ikke noget pynt Hvad? Til juletræet. Det kan man da bare købe. Eller lave. Bare flætte noget. Ja. Jeg har heller ikke noget juletræ. Men, men du... det er fordi, vi ikke har plads til det. Nej, så har du mange nisser i stedet for. Ja, det er rigtigt nok. Og jeg har vogn. Du har vogn. Han ville næsten. Hvis et lille bitte juletræ fylder vogn. Ja, det er rigtigt nok. Ja. Plejer I og hente juletræ i skoven, eller plejer jeg at købe et? Vi har altid hentet det ude i skoven. Det plejede vi også. Eller vi kendte nogen, der havde en juletræsplantage, og så tog man det op, og så fældede man selv sit juletræ, og så fik man det med hjem. Nej, det Vores er meget hyggeligere. Så vi tager et sted hen, hvor du ved, de har de dyrker juletræer. Ja. Og så får man en sav. Ja. Og så går man ud. Alle, hele familien. Mm. Alle... Næsten. Alle dem, man skal holde jul med, prøver vi at få med den samme dag. Ja. Og så tager vi ud skoven, og så skal man danse rundt om det træ, man vælger, bare for at se, om det virker. Ja. Og, vi, og vi er meget uenige, fordi jeg skal jo helst have et kæmpe, mega stort juletræ. Og, og det skal være sådan stort i højden, men det skal også have sygt mange grene og det skal helst være sådan tygt, altså sådan... Et fedt juletræ. Ja. Jo, jo mere amerikaner fedt et juletræ, jeg kan få, jo bedre er det. Ja. Sådan, sådan et træ, at hvis det dør, så skal man have en kran til at løfte det ud af huset. Okay. Så stort et juletræ vil her. Det er stort. Ja. Men, men er der plads til det i jeres hus? Nej. <laughs> det er sjovt, du spørger, for det er der ikke. Men vi skal heller ikke holde jul hjemme med mig i no. Vi skal holde jul øh, hjemme med min onkel. Har han plads til det? Nej. Nej. Eller jo, det har han til et fedt, men ikke så højt et. Ikke Nej. lige så højt, som jeg gerne vil have det. Okay. Ja, det er altid problemet. Ja. Så når vi to engang pløtter sammen i et hus, ja. så skal vi have et sted, hvor der kan stå et mega stort juletræ. Den er jeg med på. Jeg har også allerede noget pynt til juletræet, selvom jeg slet ikke har et juletræ. Det kan du se. Så de, du har pynten, og jeg skal nok finde det gode juletræ. Ja, det er perfekt. Og ellers så brokker jeg mig. Jeg har hørt. En historie om, jeg kan ikke huske, hvem det var, men hvor der var nogen, der tog ud, og så pyntede det juletræet og dansede rundt om det ude i skoven. Og så kom de først tilbage sådan nogle uger senere for at fælde det. Ej, hvor sjovt. Altså, vi har engang holdt jul i et sommerhus. Ja, hvem holder jul i et sommerhus? Men det gjorde vi. Og der var ikke plads til juletræet indenfor. Og vi kunne desuden heller ikke få en juletræsfod, fordi vi først købte juletræet dagen før jul. Så vi bandt det fast til en stolpe ude på terrassen. Og så dansede vi om det udenfor. Det må have været koldt. Det var mega koldt. Det kunne jeg godt forestille mig. Men, men det var også helt lidt hyggeligt. sjovt. Ja. Ja, det var nemlig sit, sit hyggeligt. Ja. hyggeligt. Ja, men jeg var lidt sur, fordi jeg kan godt lide, at tingene er, som de plejer til jul. Ja. Det er noget, jeg arbejder med, at prøve nye ting til jul. Men lige om lidt skal du også prøve at holde jul med din kæreste første gang, tænker jeg. I Kanada? Ja, måske. Vi skal ikke holde jul sammen i år? Nej, men jeg tænker, at snart I bliver jo gift og sådan noget, så skal man til at holde jul sammen. Det skal man. Det har jeg også hørt. Men, men altså, det bestemmer vi jo selv. Ja, det er rigtigt nok. Det kan jo være, at jeg synes, han holder dårlig jul. <laughs> ja. Men så må du jo bare bestemme, at han skal holde en bedre jul. Ja. Men det kan også være, at jeg skal prøve nogle nye ting. Jeg skal, jeg skal bare vende mig til det. Hvis han nu siger til mig allerede nu... Jamen, Josefine, vi spiser ikke and, vi spiser... Gås. Nej, ikke gås, men det skal være sådan noget helt vildt mærkeligt nu Vi spiser ikke and, vi plejer at spise tofu-frikadeller. Så skal jeg lige tænke lidt over det. Måske et år, før jeg vil være sådan, okay, vi kan godt spise tofu-frikadeller. Jeg har engang prøvet at få suppe til forret juleaften. Stop, hjuleaften. stop. Jeg vil ikke høre det. <laughs> det var mærkeligt. Det lyder som det værste. Det var klar suppe med Nej. kødeboller og meldeboller til forret. Hvad? det har jeg faktisk hørt mange, der gør. Ja, det var ja. så mærkeligt. <laughs> men, men. men det er sådan noget, det er sådan noget man spiser jo også risengrød inden man spiser julemad. Fordi så spiser man ikke så meget julemad førhen. Okay. Er det også sådan, det med klar søde, tror du? Ja, det tror jeg. Helt 100. Okay. Jeg spiser stadig meget julemad, men jeg spiser ikke så meget klar soppe, fordi jeg synes, det var for mærkeligt. Ja, og jeg kan jo ikke tåle kartofler. Så prøv lige at hvor meget kød jeg skal spise i år, Katrine. Åh, oh, du skal spise en af hver... Og uh, vi, altså, vi får bare sygt lækker mad, for det er mor for der laver det. Uh, det bliver mega lækkert. Ja. Hvad spiser I juleaften? Det må I gerne fortælle os. Og så tror jeg, at øh, vi sætter bogmærket her.